Molt benvinguts i benvingudes, senyores i senyors, amics i amigues, amb una nova edició dels Esports al Punt, a la sintonia de Radio Ràdio Palau Proge. Som dilluns, 16 de desembre, aproximadament quarts de dues del migdia i una mica més, quarts de vuit del vespre en repetició després de l'informatiu migdia i de l'informatiu vespre amb en Robben Arranç. Us parla Rafel Corbí. Comencem el nostre programa d'esports a Ràdio per Avui, amb tres protagonistes destacats, amb els quals parlarem en els propers minuts, són... D una banda en primer lloc en Juanito Castellejo, president de la Sauleda Enhorabona per la victòria Clara contundent 6 a 3 en davant d'un dels millors equips de la categoria el Calonja. També felicitem a la gent del club de Ginàstica rítmica de Palafrugell en parlem uns minuts ara que han acabat just la temporada amb l'Eteri d'Algo i en, en darrer terme l'Àlex Sepo ens portarà la valoració de la victòria del Palafrugell de Cam en del Farnesa per 0 a 2. D'altra banda avui compteem en les col·laboracions en de l'A Salmi, de l'ennfonse en Garcia, d'en Damià seguiguida' de en Josep Codina, d'en de Josep Massa de Miquel Álvarez, de Miquel Garcia i també d'en Paco Escribano i de Luuri Sierra. Si alguna més s'hi afegeix després mentre estem realitzant el programa, doncs serà benvinguda. Comencem, doncs, els Esports del Punt, ara mateix, i ho fem amb la primera de les eh, xerrades que mantenim amb el programa del dia d'avui. Això són els Esports del Punt, a Ràdio Palafrogell. som doncs! Comencem, com hem dit, el programa d'Esports al Punt del dia d'avui. La primera aturada que farem és en el món del futbol per parlar amb un bon amic que tenim a l'altre costat del telèfon. Aquí el tenim, Juanito Castellhejo. Bon dia, benvingut. Hola, bon dia, què tal, Rafael? Com va, Preci? Com, com estàs? Avui content, suposo, no? Avui content, sí, la veritat que ja tocava, estar una mica content. Uh, M'encanta parlar de, de la Saoleda, feia dies que no podíem fer-ho, t'agraeixo molt que, que ens contestis i també, doncs, uh, el contacte que tenim ara amb el segon entrenador perquè ens parli d'aquests partits, perquè sembla que, a veure, si, si aconseguiu agafar una mica l'ona. De moment, uh, no és més sorprenent el resultat d'ahir, tant al final com la manera com es va produir. Després, els Escoltarem també el mister del, del Calonja, a veure què ens diu ell, a veure si coincidiu amb alguna cosa. Però mentre, explica'm una mica, perquè falta de 10 minuts o, o 12 minuts perdíeu el partit i veu acabar guanyant 6 a 3 davant d'un dels millors equips de la categoria, que és el Calonja. Sí, va, va ser un partit molt, molt disposat. Eh, bueno, ells eh, ens van avançar el marcador amb el 0 a 1, si no me'l recordo. Nosaltres, abans de la mitja part, van fer un gol de penal que va fer una falta fora a l'àrea, l'àrbit va pitar penal, doncs aprofitem aquesta errades dels àrbits perquè s'equivoquen per tots els dos cantons, i van fer el l'1 a 1. Van sortir del vestuari molt enxufats i van fer el 2 a 1 pràcticament en el minut 5 de la, de la segona part. El Calonge ens va empatar i una altra jugada amb un gol que pensàvem que era fora de lloc, quedem la defensa parada i fiquen el, el 2 a 3. Eh, bueno, perquè ja semblava que ja tenia el partit a la butxaca, jo ja volia marxar del camp perquè no m'ho creia un altre cap de setmana sense guanyar. I van, van començar a apretar, a apretar, a apretar i, bueno, li van donar la volta al marcador. Miro l'acte la, del partit, una cosa sorprenent, no, no, suposo que no li han de fer cas, marqueu el 3-3 a 3 amb en Xami al minut 77, però després m'apareixen els tres últims gols de, de la Saoleda, dos d'en Xami i un de Marc Salvador, eh, tots tres en el minut 89, suposo que això no bueno, pot ser, no? no l'àrbit no, no pot posar més temps, però l'àrbit dona 7 minuts ah, a la I en 7 minuts 7, li claveu tres gols al millor equip de la categoria, a un dels millors, perdona, equips de la categoria. Què va no, passar i... amb aquests minuts? Què vareu fer? Nosaltres van empatar el, el partit, el vam empatar i amb un corna varen fer el 4-3. Un minut ja 87, 85-87. Llavors el Calonja anava per al partit, anava per l'empat, es va volcar a, a, a veure si podíem fer el gol i a la contra vam aixecar. Van fer el cinquè i van fer el sisè. I, escolta, I no deies tu els teus jugadors, Escolta, guardeu-ne un, un que hi ha partits que no marquem ni un gol. Tu, sis gols al Colonja. Sí, mira, jo m'hagués agradat que l'Habita hagués pitat el final amb el 4-3, ja estava content. <ríe> ¿saps? Ja, ja estava... Jo, amb, amb el a 3 encara patia, o sigui, imagina't. Uh, us ho creieu o no us ho creieu al final del partit? Sí, i abans del partit també. Ja van donar molt bona sensació el dia de Palafrugell, el dia d'alcalde a sa casa ja es juga diferent, la, la gent està més motivada, i bueno, ara toca pensar en l'Aru, que també va perdre ahir a Sant Pol, uh -huh. i aquesta lliga està una mica d'aquella manera, però bé, bé. Sí, sí, em aquest resultat també, perquè tampoc me'l me creia, són d'aquells que has de confirmar dues vegades, al no, Sant Pol, vaig, que fa... fa... Jo... Digues, digues. Va, vaig estar al camp de Sant Pol, uh -huh. vaig trucar al presi del Pala i vaig dir, mira, penal del Sant Pol, a favor al minut 83. Va marcar el Sant Pol en 1-0 i així va quedar el marcador. Perquè el, el Sant Pol, si no recordo malament, el Palafrujell ara fa poc n'hi va clavar una bona golejada. Ell li va fotre 8. Eh que sí? Jo no, no sé, i el, el Calonge ja li va fotre sis I no juguen pas malament aquest nanos. No juguen pas malament. No m'ho no explico com li van fotre el Palafrujell 8. Mm-hm. Bueno, suposo que devien tenir el dia de bo al Palafrugell i dolent però a veure, que és un equip col·lejat i va dels últims de la classificació juntament amb vosaltres, però per, per l'Aro no ni marquin ni on ni perdin el partit una mica sorprenent, aquests dos resultats fet que ha fet una mica que revifeu a la, la Lliga, el Sant Pol està per sobre, vostre encara, però eh, què, què portarà això creus a la Sauleda? Que d'altra banda tots els entrenadors en qui he parlat m'estan dient que vosaltres no feu mal futbol, que tampoc s'entén aquests resultats que esteu tenint Bé, bueno, nosaltres vam començar fent equips de, de circumstàncies els 8 o 10 primers partits de Lliga. Quan no fallava un, fallàvem l'altre, quan no, era no, ara sí, i no, no teníem ni un omça ni un estil de lloc, no teníem res, pràcticament. Encara gràcies que van guanyar Caleguidor i van puntuar varis partits. Ara comencem a tenir una mica de, de, de cara i ull, i jo espero que continuï així. Jo, com comentaves, el Calonge la setmana passada n'hi va clavar sis amb el Sant Pol, també. Eh? O sigui que, sí, sí. que Déu-n'hi-do. I vuit al Palafrugell, ara m'ho mirant alguns dels, dels resultats. Parles de la propera jornada, aquest partit endavant de l'Aro. Suposo que a partir d'ara tots els partits són importants, però la sensació ja és diferent. Sí, l'Aro també té molt bon equip. A veure, va estar... Però... El camp és, és més gran que el nostre, el camp de Sant Pol és petit, és com el de la Saolera, suposo que aquí a Sant Pol també es va de fer fort, però nosaltres sí, anirem a, a Platja d'Aro a guanyar, anirem a guanyar. Intentem mm -hmm. oh, treure alguna, treure alguna i anar a Nadal i passar un bon Nadal. Sobretot perquè els dos propers partits, president, són contra els contra dos... San, San, San i Sant Pol, precisament. I Sant Pol, per això t'ho dic. Mm -hmm. veure si podem, i bueno, acabar la primera volta... Una, una posició més, a, més endavant Tens confiança? Sí, sí, sí, tinc confiança perquè es va veure o si sigui, parles amb el Fons o parles amb el públic eh, la Solera va donar la cara o sigui, no és que, que l'Ongel jo va molt bé però la Solera va jugar bé va jugar bé, molt bé va jugar la Solera Home, per marcar-li sis gols amb l'equip que fins al moment em penso que era el tercer classificat, doncs eh, s'ha de jugar bé eh, Vareu fer la incorporació presi d'en Xami, si no recordo malament Sí, ja eh? va debutar a casa amb el uh -huh. Calde, sembla, va jugar amb el Palafruyer i, bueno, aquí es va, es va defogar, va fotre tres gols. Eh, alguna altra incorporació que hagiu tingut o que plantegeu, o de moment esteu bé així, com, com, com ho planteges? No, estem bé, estem bé. Hem provat el Jordi Alcina al mig del camp, fins ara jugava de central, i crec que hem guanyat una miqueta de qualitat i de pausa aquí al mig del camp, que això es nota també molt. Mhm. Mm Molt bé, doncs, aprecio, et deixo treballar, que, que ja sabem tots que que també tens molta feina, per tant, properament en tornarem a parlar. Mhm. Vinga una braçada i bona tarda. Dos doncs moltes gràcies, merci. Corbí, mobles de cuina, de bany i electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al mitjodi. Segona tornada amb l'informatiu esportiu de Ràdio Palafrugil del dia d'avui. Avui hem començat a parlar de futbol amb les auletes. Seguim amb el segon tema que tractem el dia d'avui, és amb l'Ester Hidalgo, perquè parlem de gimnàstica rítmica. Avui li hem dit, home, avui et trucarem, en comptes de sentir un àudiotreu en els col·les d'expliquis coses, perquè una mica, eh, no sé si és així, ella em corregirà. Eh, bon dia, Esther, Estem a final de temporada, no? Hola, bon dia. Sí... Ja hem acabat la temporada. Ja heu acabat vosaltres la temporada, okay. doncs, eh, per tant, eh, ara esteu tranquils per disfrutar de l'etapa nadalenca i més endavant, no sé si el febrer me va que començàveu de nou. Sí, sí, sí, bueno, por eso, tranquil·les, no? Perquè ara hem de muntar tots els exercicis de la temporada següent. Bueno, ara, a, a, la preparació, no? Però no t'agafes uns dies de festa per dir, deixeu-me tranquil una mica o no? Sí, sí, bueno, lo que es del, del 22 al 20... Molt bueno, Sí, a la una Així m'agrada. Uh, heu acabat la temporada anant fins a, fins a Londres, no? He estat, o fins a Anglaterra. Uh, és sí, l'últim sí. que, que heu fet, crec, recordar. No sé si hi ha hagut alguna cosa més, però vam sentir que ens en parlaves. Uh, com definiries, doncs, aquesta temporada de les, uh, de les noies i nois del, del Club de Gimnàstica Rítmica de, de Palafrugell? Doncs una gran temporada... Perquè varan començar al març amb el campionat de base, eh, ja que tenim a la Airis com a campionat de Catalunya i a la Gisela Negra també i després al eh, de, bueno, podi la Mirella Camacho, després al Campionat absolut de Catalunya d'equips van tenir com primeres classificades a la Mirella Rovira i a la Martina Comas com a campions eh, infantils de Catalunya, i també a la categoria júnior, a la Carla Dés i a la Maria Gonzàlez. I després, bueno, en conjunt també van a, eh, terminar la temporada, diguem de primavera com terceras a la categoria júnior. Després van passar l'estiu i van començar també... Ah, bueno, a... van a anar a Guimaraes, a un torneo internacional, allà, i també han molt, molt bons resultats. I després de l'estiu van començar el, el torneo meix internacional a Figueres, amb diversos de la Iris, la Martina León, la Lluís la Negra, la Mireia Camacho, i després ja, després, al Campionat de Catalunya Copa Base, es van classificar la Iris com a campiona de Catalunya, la Martina León com a softcampeona i la Gisela Negra també campiona de Catalunya. Y, no. bueno, hem anat a un torneig a Noruega molt, amb molt bons resultats totes a pòdium, i després ara a Londres, impresionant, també, totes a, Volte, a pòdium. Solta, quin fart de viatjar, no? Portugal, Noruega, Anglaterra... Sí, ja, tan, sí, sí. sí. <ríe> molt bé, doncs ben, ben aprofitat. De tot el que ens has explicat, ens has dit així de manera molt resumida, què és el, el, el millor? Amb què quedes aquesta temporada? Doncs en el treball de les nenes, perquè totes eh, eh, treballen superbé, s'esforçan... Eh, tenen molta dedicació i doncs a mi no me costa gens portar-les a on sigui perquè jo veig que ja eh, me respon molt bé. Uh -huh. uh, aquestes són les, uh, les actuacions d'aquest any. Uh, això Tot això que, que heu fet aquest any, uh, què significa per la temporada que ve? Doncs eh, la temporada que ve eh, farem millorar encara aquests resultats i que es clasifiquin més nenes als Campionats d'Espanya. I després eh, tenim eh, bueno, projectes d'anar a algun torneig internacional més, però no només amb les gimnastes federades de Campionat d'Espanya, sinó també amb les federades de, de Copa Catalana i potser algú aquí proper a França, doncs amb les escolars també. Escolta, eh, per als que no, no hi entrem, no estem amb aquest mundillo, explica'ns una mica com està estructurat el, el club, perquè ara parles de, gimnasti, de gimnastes de Copa Catalana, de Campeonat d'Espanya... Eh, com, com, com estan eh, separades, deixem-ho dir així, les gimnastes? Mm, doncs tenim eh, separades per nivells i, i són hiperedats. Tenim el grup de gr que són les gimnastes més petitones del club i bueno, perteneixen a l'esport escolar i participen com a àrea d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell. I nosaltres tenim gimnastes dels de, de 4-5 anys si, si, i 6 anys. Després està el grup de GR2A, que és, eh, també eh, participen com l'àrea àrea d'esports de Palafuller el, als Campionats de Jocs Escolars de Catalunya i ahir tenim gimnastes des dels 8 anys fins als 14. Després tenim el grup de IR2B, que tenim, bueno, dos grups, estan diferenciats per edat, i aquestes són també gimnastes que participen als jocs escolars eh, des de tercer fins a sisè de curs, i fan, bueno, un, un nivell una miqueta més baix, i fan i després estan el grup de GR2C, que són nenes més petites unes de primer i segon i també participen al nivell B dels jocs escolars. I ja per últim tenim el grup de GR3, que són les federades, i ahí tenim diferenciem les federades de Copa Catalana, que participen a nivell de, de tota Catalunya i després les federades absolutes que llevan a campionats d'Espanya. Déu-n'hi-do com està doncs, aquest mundilló del món de la gimnàstica. Menys mal que tenim a tu perquè ens ho vagis explicant perquè si no no ho sabríem. Eh? Sí, sí, és una mica enrerebessat. Escolta, ara has sí. parlat de que, que començàveu a preparar, ja tens idees uh, fetes uh, per aquest proper any, doncs, per aquesta propera temporada? Sí, sí, ja, bueno, les nenes te... escollien les seves músiques, que els agraden, las grans, y a las eh, les grans, i a les petitones les trobo... Eh, bueno, intento buscar que s'adequen al caràcter i a les condicions físiques de cada nena. Molt bé. Doncs no sé si vols comentar alguna cosa més, Esther. Eh, bueno, de moment, bueno, fins al febrer... Eh no tindrem notícies, no Molt bé. Doncs, escolta, que descansis i ens tornem a retrobar una mica abans que comenci la temporada perquè ens expliquis quatre coses, d'acord? Vale, gràcies. Una abraçada. Esteni d'alguna de, de la Fagedilla de Oureu. De Oureu. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta i forestal. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ampla. La xerrada que mantenim amb aquest matí nosaltres abans de passar la ronda informativa amb la resta de protagonistes que tindrem. Contactem amb l'Àlex Cepo del duo d'entre del Futbol Club a la Frugill que, contràriament al que ha passat aquesta jornada, sembla que no s'han deixat sorprendre. Futbol Club a la Frugill, Àlex Cepo. Bon dia, benvingut. Hola, bon dia, Rafael. Com estàs, eh, Caballero? Doncs anem a parlar una mica d'aquest encontre. Eh, un un podria pensar, després del que li ha passat al Calonge i també del partit del Sant Pol, on podria dir, cordó'ns el palafruixit, que s'espavili. Però no, vosaltres van complir, oi? Sí, la, la veritat que va ser... Bueno, va ser un partit difícil per nosaltres. El resultat va ser un 0-2. Però la veritat que em va agostar moltíssim. Ens van apretar molt a dalt i bueno, ens va costar marcar el gol, l'herèdia marcant Golàs, i després, per una falta per part de Badre, doncs vam acabar de subratar aquest partit. No? 0-2, el resultat doncs, qualificaries de a aquesta victòria? Vereu ser superiors, tot i costar-vos? Uh, la veritat és que no ens van sortir molt bé les triangulacions, no ens deixaven jugar gaire, vam tindre de fer bastant de joc directe, i, bueno, la veritat que va marcar les indivisibilitats eh, aquest dia per Badre i Heredia i la veritat que no ens van sortir molt bé les coses a la primera part, després sí que és veritat que la segona part vam jugar una mica més però va ser, va ser un rival bastant, bastant complicat, la veritat. Ens parlava en Jordi Cama, el, aquesta setmana passada, en la prèvia del partit, en, de que eh, variaria diversos jugadors per tenir un equip més alt, eh, una mica més potent amb el joc aèri, eh, respecte al rival. Eh, això ho vareu aconseguir? Vareu fer-ho final? O, o no va sortir tan bé com us pensàveu? Bueno, sí, vam plantejar això, però la veritat és que, que no van tenir ni moltes obvisions eh, a pilota parada, Uh, vam plantejar el partit d'aquesta manera, no va sortir així, a la segona part van fer alguns canvis i vam acabar de, de rematar-ho, però la veritat és que no, no va sortir com van plantejar, la veritat. Mm -hmm. T'he parlat abans dels resultats d'aquesta jornada, un parell d'ells força sorprenents, com la victòria del qual ens n'alegrem, i tu suposo que per partida doble de la Soledad davant del Calonja, però també aquest, uh, aquesta victòria de Sant Pol davant de l'Aro. Et sorprèn aquests resultats o, o ja esteu una mica excrementats? Bueno, el que no me sorprèn és el de, el de la Saoleda, perquè jo sé que la Saoleda, al seu camp, eh, serà molt difícil guanyar. Ara ja tenen un equip molt compacte, ja s'entenen molt els jugadors, els nostres fitxatges, però el que em va sorprendre va ser realment el de Sant Pol. Eh, però bueno, la veritat és que van guanyar de, de penal, eh, tothom pot perdre d'aquesta manera, però, però ens demana molt bé aquest resultats. La veritat és que vosaltres ni vau clavar a 8, que la setmana passada el Calonge n'hi va clavar a 6. El que és sorprenent no és que, que el Calonge marqui de pen... Ai, el Calonge, perdona el Sant Paul marqui de pen al, uh, al final, però sí que l'Aro es quedia a 0. Igual que tampoc és sorprenent que el Calonge pateixi amb la sa boleda, perquè ni marquin 6, és, és... això és el que costa d'imaginar-se, no? Sí, sí, bueno, uh, uh, el resultat és una miqueta anecdòtic, perquè, bueno, els gols van venir en 3 minuts, a partir del minut 90 hi ha algo, uh -huh. crec que i bueno, es veu que es van, es van tirar molt a dal la Saureda, el Calonge va fer una defensa de tres i bueno, els van agafar per aquí. No tenien res de perdre, van voler a dalt i no els hi va sortir gairebé. Molt bé, doncs escolta, què prepareu ara ja per aquest final de la primera volta? Bueno, eh, aquesta setmana tenim un partit molt complicat contra Calaguidor, que si guanyem aquest partit eh, ens podem des... bueno... Es podem estalar dal amb una mica més tranquil·litat i bueno intentem treballar com setmana partit a partit i per assolir Uh, aquests tres punts que crec que seran vitals per, per estar allà dalt Sepo, et deixem que continuïs uh, treballant, estarem uh, alerta i en contacte de cara a aquest partit aquest cap de setmana uh, si per qualsevol cosa no es trobessin, doncs bones festes eh, també, igualment a tots <ríe> Molt bé, Rafel, molt bones festes eh, Una abraçada, ja en parlarem Fins ara, adeu Torna la pista de gel a la Bòbila del 20 de desembre al 6 de gener Concerts, activitats infantils, tallers espectacles de màgia i molt més Gaudeix del Nadal i de la pista de gel a Palafrugell Més informació a visitpalafrugell.ca Us esperem a la pista de gel de Palafrugell del 20 de desembre al 6 de gener Després del missatge retornen ara mateix la ronda informativa, una ronda que la començarem amb futbol, perquè si sí, hem escoltat les declaracions que ens aportava ara mateix en eh, els primers moments del programa de Juanito Castelligó per dins de la Saoleda, volem saber l'altra eh, versió de la jugada i per això també volem que l'Alfons en Garcia, mister del Calonge, ens faci 5 cèntims, segons la seva opinió del que ha estat aquest de 6, Calonge 3, amb aquesta jornada. Endavant, Alfons. Bona, doncs va ser un partit molt disputat, com ja vaig avançar a la prèvia, amb molts de gols, nou gols en total són molts. Un partit que... Bé, bueno, l'àrbit no va estar del tot encertat amb en moltes reduccions, però bueno, per part dels de dos equips, eh? que va fer que nosaltres ens una miqueta a l'hora de jugar, perquè ens va tallar molt el ritme i així, però bé, bueno, Uh, és un partit que nosaltres comencem en la primera part crec jo uh, dominant la situació no ocasions perquè la Seguretat en va tenir dos o tres de xunts llunyans però que no, no van fer gaire perill però nosaltres teníem el partit on el volíem uh, i així es va ser que vam marcar el primer gol, vam posar 0 nosaltres i tal com he comentat abans una decisió arbitral una miqueta complicada una falta que fins i tot els jugadors de la Seguretat i Costa ni diuen que es farà l'àrea pita penal i empaten a un, anem a mitja part, un a un, eh, mirem d'arreglar les cosetes de la mitja part, sortim i ens tornem a posar per davant, 1-2 eh, un, un, en el marcador, i bueno, anem, jugant, anem jugant, ens empaten, tornem a posar-nos per davant amb el 2-3, i a partir d'aquí, quan semblava que tenim el petit una mi, el partit una miqueta més calmat, i així, comença a haver-hi faltes, l'Avid anava parant, els jugadors protestant, molts detalls, moltes interrupcions, i amb el camp petit, amb desplaçaments ja la Seguridad va saber jugar millor que nosaltres. Ens fan l'empat a 3 i just al final del partit ens fan el 4-3. I a partir d'allà decidim nosaltres que és igual perdre d'un que de dos. I ens en anem tots a dalt i amb dues jugades següents, Xami defineix molt bé davant del porter nostre i ens acaben guanyant el partit. Però bé, bueno, el, el resultat no acaba de reflectir tot el que es va veure al partit, però bé, bueno, com bé vaig dir que seria un partit disputat, és un camp petit que a nosaltres ens condiciona molt el nostre joc i a sobre ens vam encomanar del joc que jugava la Saoleda, que era eren en pilotes molt llargues, no teníem temps de jugar per dintre i que és el que ens va perjudicar. A París VI va ser un partit maco per l'espectador. Moltes gràcies. Al fons, amb aquest grup les coses don't estan disputadíssimes i continuen d'una manera excepcional amb aquesta categoria els resultats que hi han hagut amb aquesta jornada, doncs alguns de sorprenents, fan que el grup s'hagi dividit una mica després d'aquesta victòria, com deien, de la Saulera davant del Calonja, de la victòria del Palafrugil·la Camp del Farners, com també hem parlat de la victòria del Sant Pol B davant de Laro. Els altres equips eh, també de la categoria, doncs, han tingut uns resultats dispars, suspès el partit entre els Sils i el quart amb aquesta jornada i victòria del Tordera davant de la Ballòria per 4-0. La classificació queda encapçalada per el Tordera, 35 punts, amb 6 d'avantatge sobre el segon classificat, que és el Palafrugell, amb 29, i en tercera posició el Cal Aguidor, amb 28. S'han despenjat Aro i Calonge amb 25, tot i que aquest darrer té un partit encara menys. Amb el grup 15, les coses també estaven pendents de la jornada i de com anaven les coses. Amb aquesta tercera catalana, la veritat és que han anat molt bé les coses per al Bagú, que ha guanyat 3-2 el partit endavant del segon classificat i li ha pres la posició, el Port Bou. Ens en parla en Damià Seguer. Bon dia, Rafael. El partit d'ahir a Bagú doncs, va ser un d'aquells partits que no decepcionen i que reuneixen tots els al·licients de, de partit important. La veritat és que el Portbou sabíem que era un equip molt dur i molt complicat i, i així va ser, però va ser més per de mèrit nostre a la Sonapark que no pas per, per mèrit seu. La veritat és que vam sortir al partit, com dèiem dir, a parells, vam fer una primera part boníssima, els primers 25-30 minuts ja el marcador anava 3-0 a amb dos gols de Miki i un d'en Nico que, que estan portant un tram de lliga espectacular i, i la veritat és que el partit estava controladíssim. L'únic error que vam tenir a la primera part va ser l'última jugada, que en una falta de lateral doncs, ens fan el 3 a 1 i aquí és on ells els, hi va, donar, els hi va donar una petita opció d'entrar en el partit. La segona part sabíem que seria molt complicada perquè l'única opció que tenien ells era doncs portant el partit al seu terreny, que era un partit dur, partit tosc, partit d'aquells que que la pilota joga poc i vam, vam caure una mica al seu parany i la segona part la veritat és que va ser va ser dura, va ser però, bueno, el, el minut 55 ens, ens fan el 3 a 2, quedava molt de temps en el record, i podia haver-hi el partit de la temporada passada, que ens la van remuntar, però l'equip va saber estar en el camp, va saber patir quan es necessitava patir, i la veritat és que vam tirar endavant un gran partit, amb un bon ambient al camp de Balgú. Uh, jo crec que no es pot demanar no es pot demanar gaire més. Molt content i molt orgullós de tots els jugadors, perquè a la primera part la feina ofensiva va ser molt bona, però la segona part va ser al revés. La feina defensiva que va necessitar l'equip, doncs, doncs es va saber tirar endavant. La veritat és que continuem en una posició privilegiada. Aquesta setmana Derby un altre partit molt maco contra el Pals, un partit molt maco i molt complicat. Però, però, bueno, aviam si podem encarar les vacances de Nadal, doncs, disfrutant i descansant, descansant bé. Moltes gràcies, Rafael, estem en contacte. Avui, amb molts problemes d'internet que tenim a l'emissora, no podem veure exactament com està la classificació ara mateix d'aquest grup. Continua doncs per al Torroella, això segur també per la seva victòria d'aquest cap de setmana i en segona posició el Begú. Per tant, els equips veixen portonesos que amb el grup 15 de la tercera catalana estan anant de meravella. Felicitats a tots dos, doncs amb els dos místers. Damià Segué ens portava aquest Begú 3... Portbou 2, aquesta informació. Anem amb més eh, qüestions de la ronda informativa que en aquests minuts us podem eh, oferir i serà ara mateix el moment de parlar d'altres esports. Nem amb l'atletisme. en Josep Massa, bon dia que tenim per al dia d'avui. Lissabte passat es va celebrar la tercera jornada de Cross Comarcal a Torroella de Montgrí amb la presència d'una quarantena d'atletes del Club Atlètic Palafroger. Dissabte mateix, a Sabadell es va celebrar la primera jornada de control eh, sub-18 en pista coberta, en la que hi varen participar -hi quatre atletes a la prova dels 200 metres, assolint tres d'ells la, la seva millor marca personal. Amb noies, la Joana Alanyà va córrer amb 27.65, i amb noies, en Josef Eliassi va fer 24.36, i Elias Elabassi va córrer amb 25.15. Tots ells marques personals. Ja passant a diumenge eh, es va celebrar a Banyoles el campionat gironí de cross amb la presència d'una quinzena d'atletes del club atlètic Palafurgell i a destacar els, pòdios, els pòdims assolits per Abdesamate Salmi, que va quedar segon a la cursa sènior, eh, Eloi Carreres, que va quedar segon a la categoria sub-8 i altres pòdions van ser a la categoria sub-16, Sacaria Reduani va quedar tercer, i en Màster C, en Joan Baller, també va quedar tercer. Per finalitzar, direm que es va celebrar a Getafe, el trofeu de marxa, en el qual, en la prova dels 10 quilòmetres marxa, la Georgina Ruiz va quedar en cinquena posició amb un temps de 55 minuts 49 segons, molt a prop del seu rècord personal. En el món de l'atletisme, gràcies Josep, també l'Abde Salmi... ens vol enviar la seva crònica respecte a aquest cap de setmana. Fa dies que li anàvem al darrere, avui hem aconseguit parlar amb ell una mica. Abde, que és el que ens vols explicar? Gràcies. A la sortida he sortit al cap capdavanter de la cursa. He intentat aguantar tot el que he pogut. Al final, un tercer lloc sènior he aconseguit. I com que celebrava el campionat gironí també de, de cross... O sigui de, de, del circuit eh, he acabat segon segon de Girona el qual que em permet eh, anar el campionat de Catalunya si tot va bé eh, el mes de febrer i estic estar molt content per, pel resultat i de, dels entrenos també que ens prepara en Josep en Josep Massa i eh, la participació era, era molt eh, hi havia molta gent mol, molts clubs inclús de Barcelona i hem passat eh, un bon matinal tant amb el nostre club que, que han participat molts, molts atletes. Inclús els que porto jo, en, en Guillem Plaja va acabar en un desè lloc, eh, en Moixín en un vuitè lloc, i la Clara amb un cinquè lloc, en, eh, i en Zaka amb un tercer lloc. O sigui que molt bona participació i, i, i molt bons resultats. I els petits també, o sigui, érem, érem colla. I ara a seguir entrenant i a preparar el Campionat de, de, de Catalunya, a veure com va. Ara vénen moltes curses, també, moltes sants silvestres de cap d'any i això, eh, i... però l'objectiu és el Campionat de Catalunya, a veure com... Com, com arribem. Seguim amb en Josep Codina, després de, de l'atmen Josep Codina ens parla de l'hoquei B avui no hem pogut parlar amb en Xavi García, el mister de l'Hockey Lliga, del primer equip, que recordem que juga demà al vespre al pavelló de patinatge, partit de l'Hockey Lliga, tothom, si és possible a les 9 del vespre, que sigui doncs al pavelló de patinatge per veure aquest partit de l'hoquei Lliga sí que en Josep Codina ens parla del resultat d'aquest cap setmana de l'equip B Bé, el partit ha jugat amb el fútbol però des d'aquí a casa, doncs, eh, bueno, ha guanyat 4 a 3, que el millor és el resultat, eh, i era molt necessari, la veritat, molt necessari, perquè um, després d'un inici molt bé, molt tranquil, guanyant 2 a 0, eh, ens van venir una mica els nervis, ens van empatar, però bueno, al final, la política dels jugadors també es va notar, van saber que està al final de tot, i un 4-3 justet, però molt i molt necessari, Ho repeteixo. Gràcies, en Josep. Passem al tenis taula, és el moment d'escoltar amb Miquel Alvarez. Bon dia, Miquel. Bon dia. A condició comento com ha anat la jornada dels equips sèniors del Club Tenis de Taula Palafrugell. En primer lloc, derrota previsible de l'equip de la Lliga Preferent per resultat de 5 a 1 a la pista del líder per l'escala. Un resultat molt previsible dels doncs club del ten de taula per l'escala, fa servir jugadors de lligues molt superiors per assegurar-se guanyar aquesta competició i així es pogué tenir plaça per poder posar un segon equip a la Lliga decera nacional la temporada que ve. Per tant, un equip inaccessible per absolutament tots els equips de la categoria. Respecte a l'equip de la lliga de primera, gran victòria a la pista de club tens de taula Vilabrece B pel resultat de 2 a 4, un resultat molt ajustat, doncs fins a quatre dels encontres individuals es van haver de solucionar amb el desempat. Amb la sort que tres d'aquests uh, dels quatre desempats van caure del costat dels jugadors de Plafrugell. Per tant, gran victòria que fa que l'equip de la Lliga de Primera situem una còmoda plaça a la, a mitja, al mitjà de la taula. Uh, res més, uh, la temporada s'atura per les festes de Nadal i no en tornarem a tenir jornada de Lliga fins el proper 10 de línia. Jo comentarem el seu moment. Gràcies i fins ara. Gràcies, a Miquel. el Futbol femení. Paco Escribano, com han anat les coses aquest cap de setmana? Bona tarda. Doncs mira, el nostre femení va perdre per un contundent 1 5 amb el líder, el Girona però bueno, dic que el meu equip eh, va saber aguantar els primers dos quarts eh, amb, molt, amb molta intensitat i concentració defensiva i els darrers següents quarts doncs, el Girona va ser molt superior i bueno, donar-li bona per al grandíssim equip que és. Vinga, ja, fins la propera. Moltes gràcies, Paco, i acabem el programa d'avui, l'acabem amb uh, Humble, és Luri Sierra, que he vist per Twitter que estava força content per com han competit. Els Cius són jugadors. Escoltem, què ens ha de dir del partit d'aquest cap de setmana? Hola, bones. Doncs, desabte passat vam perdre per 25 a 27 davant del Molins de Rei. Va ser una derrota molt dolorosa perquè teníem el partit guanyat a falta de 10 minuts i vam acabar perdent encaixant un parcial de, de 6-0 al final. Uh, el Molins de Reies és, és un equip que ja coneixen molt bé i el partit, doncs, curiosament, va ser molt semblant al de la temporada passada. Ells van sortir a l'inici del partit amb una 4-2 i de seguida van posar quatre gols per sobre. Vam demanar temps mort, vam, vam intentar fer alguns canvis a l'equip, corregir algunes coses i ràpidament doncs, els vam empatar i van marxar a la mitja part amb el partit empatat. A la represa, crec que vam fer uns, uns 20 minuts de, de joc molt bons. Vam aconseguir un avantatge de 4 gols, però els últims 10 minuts, doncs, ells ens van fer una mixta al central i ja doncs, ens van entrar aquells nervis que, que ens entren, que això no és nou, és de, de tota la vida, diria jo, al final del partit vam, vam fallar penals, vam fallar situacions clares de vençament, vam quedar una mica col·lapsats i bueno, ens vam fer aquest parcial de 0-6 al final que, que va, va produir que ells es, que se n'emportessin als dos punts. I res, doncs, doncs la veritat és que va ser un cop molt dur, però, però bueno, toca... Toca preparar el partit d'aquesta setmana, contra el Bordils, un partit molt especial, un derbi contra el Bordils del Dia Catalana, i penso que és una molt bona oportunitat doncs, per, per aconseguir puntuar. I l'última cita informativa la tenim amb Miquel Garcia, que ens parla del resultat de l'equip B de l'Embol Garbí. Aquest passat cap de setmana el senyor ben de B de l'Embol Garbí vam empatar 29 al camp del, de l'Embol Gabà, partit amb una part per cada equip nosaltres a la primera part potser vam fer la millor primera part de la temporada amb un... vam anar al descans amb un resultat de 19 a 14 vam superar en totes les facetes el, el Gabà un rival que està en zona de, de playoff i en la represa ja ho vam parlar que segurament ens sortirien amb una defensa més oberta no ens va sorprendre però sí que ens va bloquejar una mica a l'inici, es van acostar Uh, un parell de gols, després vam, vam entendre com atacar-ho uh, ens vam tornar a posar de 5 amb un contraatac que va ser pilota de 6 fallat i a partir d'aquí vam entrar en una dinàmica amb un pèl més dolenta, sobretot feien llançaments molt clars, aconseguíem les ocasions de llançament però, però no les materialitzaven al final molt ajustat, vam tenir una pilota per posar-nos a dos a sobre la vam fallar i ells van, van empatar de, de penal amb el temps quasi exaurit un punt molt valuós, un punt en una pista d'un equip que l'any passat estava a una categoria per sobre, que ens permet posar una mica més de terra pel mig amb els equips que estan en zona de playoff i en aquest cas posem uh, un petit coixí uh, amb respecte al quart classificat. que Aquesta setmana serà importantíssim, juguem contra l'envol bordils, intentar treure els dos punts abans de marxar de vacances de Nadal. Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies a tots els que hi heu col·laborat. Recordeu aquesta cita, demà, el que lliga aquest partit, aquesta jornada que és intersemanal, que es juga aquí a casa nostra i que enfrontarà amb aquest encontre del Club hoquei okay Palafrugell, del corredor Mató, partit que començarà a partir de les 9 del vespre i que l'enfronta davant d'un clàssic com és l'Igualada demà dimarts al pavelló de Patinatge de Palafrugell. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot amb el programa d'avui dels Esports al del Punt. Ens retrobem divendres, si pot ser, a quarts de dues de del migdia. Adéu-siau!